«Ким ви радилися перед виступом?» – запитав один із редакторів. Щоб так виступати, треба було порадитися з кимось дуже відповідальним. Я нічого йому не відповів, тільки посміхнувся внутрішньою невидимою і вдоволеною посмішкою. Хотілося сказати «зі своїм ангелом-охоронцем», але я, звичайно, промовчав. Черствий хліб творчості Збігав 1950 рік. Вагітність Євгенії стала помітною, співробітники розпитували її про чоловіка. Нам треба було якось зареєструвати шлюб, бо інакше дитина не мала права отримати моє прізвище. Євгенія тяжко переживала ситуацію. Нелегшою була справа із нашим житлом. 12 квадратних метрів у перенаселеній комунальній квартирі. Ось що ми мали на трьох дорослих. Як же сюди було привозити ще й нового члена сім'ї? Користавшись вдалим виступом на політбюро, я попросився на прийом до секретаря з пропаганди Назаренка. Як і всі його попередники, Назаренко був людиною малоосвіченою, але відрізнявся від інших широтою натури та готовністю допомогти людині, котра йому подобалась. Словом, я діяв за принципом «куй залізо, поки гаряче». Добре знав, що моя перемога на політбюро протримає мене на поверхні недовго. Ось ось мої недоброзичливці, переформувавши ряди, підуть у наступ. Загальна ситуація складалася так, що безумовно цього разу перемога буде за ними. Назаренко зустрів мене привітно, майже по-дружньому. Вам не жити? слухайте, чоловіче, чому ж ви досі мовчали? І відразу ж узявся за так звану вертушку – телефон для вищих службових осіб. Розмовляв із головою Київської міськради Давидовим. «Ви знаєте Миколу Руденка?» – кричав він у трубку. «Як так не знаєте? Він недавно робив доповідь на політбюро. Це дуже вартісний працівник. У нас звільнилася квартира професора Хохол. Віддайте її Руденкові». Така то була система. Розпорядження ЦК надходили телефоном, і їх належало виконувати без обговорень. Професор Хохол була знаменитим науковцем-педіатром. Жила вона в старому будинку. Їй поліпшили житлові умови, а для мене і старий будинок був великим благом. Квартира складалася з двох кімнат. Одна велика, 30-метрова, а друга набагато менша, така, як у нас на Пушкінській. У 30-метровій кімнаті я вигородив для себе крихітний кабінет. Його стінами були шахви з книжками, на тильний бік яких я звелів майстрам набити суху штукатурку. Отже, із двох кімнат утворилося три. Ще й небедичкий передпокій. Крім нас, у квартирі мешкало ще дві сім'ї. Кухня була спільна. Я забрав Євгенію до нової квартири просто з пологового будинку. Ми назвали сина Олегом. Та він поки що існував на нелегальному становищі. Я не був розлучений з Іриною і через те не міг зареєструвати сина на своє прізвище. Закон у цьому випадку вимагав реєструвати дитину на прізвище матері. Євгенія на це не погоджувалася, а я добре знав, що Ірина розлучення мені не дасть. І ми пішли на злочин. Я вирішив приховати свій шлюб з Іриною, аби зареєструвати шлюб із Євгенією. Працівники ЗАХСу виявилися не дуже пильними і обману не помітили. Отож ми невдовзі отримали і свідоцтво про народження Олега Миколаєвича Руденка. А тим часом у прокуратурі Леніцького району з'явилася заява Ірини, котра викривала незаконність мого шлюбу з Євгенією. Водночас вона принесла прокурору від свідоцтво від медексперта про зламаний палець. На моє щастя, розвінчання номенклатурного діяча відбувалося доволі повільно. За ним тягнеться шлейф, якщо не привілеїв, то їхніх невидимих тіней і запахів. Ми зустрічалися з прокурором на партконференціях та пленумах міському партії. До того ж існував неписаний закон. Визначного, читай, номенклатурного партійного діяча не годилося віддавати під суд. Його справу мусили розглядати партійні органи. Бідна Ірина, вона гадала, що вже завдала нищівного удару і мені грішному, і своїй суперниці. Та все завершилося зовсім не так. Районний суд розлучив нас з Іриною, а шлюб з Євгенією визнав законним. Мені для цього нічого не довелося робити, все зробив прокурор за чиєюсь вказівкою. Одна справа – завдати мені ударів на літературній ниві, а друга – виносити побутове сміття з партійної хати. Так чи інак, а ми з Євгенією були тепер законним подружжем, і мій син, як та й годилося, носив прізвище «батька».